Do sada ih je bilo 42. Mnogi od njih bili su najmoćniji ljudi na kugli Zemaljskoj. Da bi netko došao u to ekskluzivno društvo, mora biti stariji od 35 godina biti rođen u Sjedinjenim američkim državama. Mora također skupiti gomilu novaca i izdržati skoro dvije godine putovanja, držanja govora i davanja intervjua Mora imati sjajnu biografiju i ne smije imati kosturovu ormaru, poput ljubavnica izvan bračne djece, ludih izjeva ili poreznih prekršaja. I mora jednog četvrtog studenog pobjediti. Nakon te pobjede, 20. sječnja izgovoreće ove riječi. I have to solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help me God. Ko su pripadnici tog ekskluzivnog društva? To su ljudi koji su izabrani za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Danas u povijesti četvrtkom govorimo o toj instituciji i načinu izbora predsjednika. 27. travnja 1584. godine. Dva broda napuštaju Englesku obolu i kreću na put preko Atlanskog oceana. Posade brodova imaju zapovjeda u ime njezinog veličanstva kraljice Elizabete I otkriju i okupiraju zemlje u Novom svijetu, koje nisu u posjedu nekog drugog kršćanskog vladara, te da u tim zemljama uspostave vlast koja je u skladu sa zakonima i politikom engleske. Tu malo ekspediciju vodi Walter Riley, ominjeni vojnik, pomorac i u kraljice Elizabete I. Kraljici je bila važna ekspedicija. Velike evropske sile, poput Španjolske i Portugala, već su imale svoja velika prekomorska carstva. Francuska je nastojala steći svoje. Elizabeta I. nije namjeravala dopustiti da Engleska zaostane za kontinentalnim silama. Zato je za zapovjednika ove malene ekspedicije i postavila Walter riley Paul Johnson u knjizi povijest američkog naroda ovako opisuje tog čovjeka. Bio je pod iz drevne obitelji. Ali nije imao ni prebijene pare. Rođen je u Devonu 1554. godine. Bio je visok, zgodan i hrabar čovjek. Volio se razmetati i bio je prokleto ponosan. Kada je došao na dvor, kraljica ga je zapazila zbog njegova dobrog izgleda. Ona je voljela siromašne mladiće iz dobrih obitelji. Ono što ga je izdvajalo iz te hrpe mladih, lijepih i galantnih muškaraca, bila je snaga njegova mozga. Rajl je bio jedan od prvih dvorjana koji su uvidjeli koris duhana, što su ga španjolci donijeli iz Amerike. On ga je iskoristio kako bi privukao pažnju kraljice. Rekao je da će izvagati težinu dima. Uzeo je malenu vagu i prvo izmirio težinu listova. Onda je izmjerio težinu pepela nastalog pušenjem tih listova. Razlika između težine listova i pepela bila je težina dima. Rajli nije bio samo lijepi i domišlja čovjek. S 15 godina počeo je ratovati. Prvo se na kopnu borio protiv hugenota, a onda se popao na brod kako bi ratovao protiv španjolaca. Dvaje puta zaglaviju u zatvoru zbog kako se to govorilo gužve. Reputaciju sposobnog i okrutnog čovjeka stekao je kršeći pobunu u Irskoj. On je bio idealna osoba za vođu te malane ekspedicije koja je 27. travnja 1584. krenula prema Americi. Sredinom ljeta ta dva broda doplovila su do obala današnje američke savezne države Virginije. Tu je Riley zapazio jedno mjesto koje mu se činilo idealnim za pristajanje. Monari su mjesto nazvali Roanoke. je mjesto pristajanja, zauzeo ime njezinog veličanstva Elizabete I. U travnju 1585. u Plimutu se okupilo šesto ljudi koji su trebali krenuti u novi svijet. Pola njih bili su vojnici. Oni su na sedam brodova pod zapovjedništvom Rajlijevog rođaka Richarda Granvilla krenuli prema Americi. Flota je do Roanauka došla u srpnju. Za guvernera kolonije imenovan je John White. Dvije godine nakon te ekspedicije tri su broda doplovila do Roanauka i dovala još 150 kolonista iz Engleske. Među njima je ovoga puta bilo i žena i djece. 18. kolovoza, 1587. u Roanauku je rođeno i prvo dijete. Rodila ga je guvernerova kćera. Sjedeća ekspedicija je došla je tek 1590. Umeđu vremenu, Englesko je trebao svaki brod kako bi se obradnila od napada Španjolske velike armade. Ekspediciju je predvodio John White. Paul Johnson piše. White se u sumrak usidrio kod Roanokea, koji su osvjetljavali plameni jezici šumske vatre. Zapisao je. Bacili smo sidro u more blizu obale i oglasili se trubom. Dozivali smo ih mnogim poznatim engleskim pjesmam, ali nismo dobili odgovor. Kada su se sljedećeg dana iskrcali na kopno, Vajt nije pronašao svoju kćerku i unuku, niti je susreo nekog drugog kolonista. Pronašli su tri slova. C-R-O, urezana u drvetu. Malo dalje pronašli su riječ Croatoan, urezanu na jednom stupu. White se dogovorio s kolonistima da u slučaju da budu prisiljeni napustiti Roanoke, Ostava je urezeno ime mjesta na kojemu su se odlučili skloniti i da u slučaju nebolje pored te riječi urežu Malteški križ. Križa nije bilo. Što se dogodilo s kolonistima iz Roanauka ne zna se niti dan danas. Veliki dje povisničar smatra da su koloniju napali indijanci, ubili sve muškarce, a žene i djecu asimilirali. Ali zato nema čvrstih dokaza. Tako je završio prvi engleski pokušaj koloniziranja Sjeverne Amerike. Drugi pokušaj kolonizacije bio je puno bolje pripremljen. Engleska je imala novog kralja, Jamesa I, koji je Sir Waltera riley dao pogubiti zbog izdaje. Novi je kralj pažljivo planirao svoje poteze. Za zapovjednika nove ekspedicije imenovan je Christopher Newport. On je bio prava osoba za to mjesto. John Eliot u knjizi Carstva na Atlantiku piše Newport je bio pustolov i imao je more u krvi iz 19 godina krenuo je na svoje prvo transatlantsko putovanje. Onda je pobjegao s broda u brazilskoj luci Bahi, ali se vratio u Englesku, gdje je ušao u prvi od tri brak. Završio je naukovanje za zapovjednika broda, tako je stjecao iskustvo koje će ga dovesti do statusa jednog od najboljih mornara svoga vremena. Provao je godine u trgovanju i pljačkanju španjolskih brodova. Godine 1590. kao kapetan broda Mali John... Krenuo je na svoje prvo samostalno putovanje prema Karibima. Izgubio je desno ruku blizu obale Kube dok je pokušava opljačkati dva španjolska broda s blagom koja su dolazila iz Meksika. Taj jednoruki gusar i moreplovac zapovjedao je malanom flotom od tri broda koja je 29. prosinca 1606. isplovila iz Londona prema Americi. Na brodovima je bilo 105 kolonista. Brodovi su 13. svibnja 1607. pristali na američko kopnje. Sljedećeg dana utemeljena je kolonija koja je u čast engleskog kralja Jamesa I. nazvana Jamestown. Ta je kolonija imala duboku luku. Odmah nakon osnutka kolonije postavljeni su temelji za utvrdu. Tvrtka će odrediti da će kolonijom upravljati vijeći od sedam ljudi. Kodine 1608. Jamestown će izgorjeti do temelja, ali se kolonisti neće povući. Engleska se više nije namjeravala povlačiti iz novog svijeta. Jamestown je bio zametak britanskog kolonijalnog carstva u Sjevernoj Americi. To će carstvo činiti 13 velikih i bogatih kolonija. Sredinom 18. stoljeća jedan je putnik iz Britanije opisao američke kolonije kao zemlju u kojoj svinje žive bolje od bojvotkinja iz Hyde Parka. Drugi putnik opisao kolonije kao zemlju otvorenih vrata i velikih stolova. Eliza Lucas, supruga britanskog časnika koji je služio u kolonijama, Pisala je roditeljima o prekrasnim breskvama, nektarinama, lubenicama i narančama koje je kušala u Americi. Također je primijetila da i obični ljudi u kolonijama pune svoje trbuhe svinjetinom i govedinom. U drugoj polovini 18. stoljeća ljudima u kolonijama bilo je dosta metropole, njezine porezne politike, njezinih ratova i upravitelje. Godine 1775. počela je američka revolucija ili rad za nezavisnost. 13 kolonija proglasilo je nezavisnost 1776. O ljeto 1787.55 delegata sastalo se u Filadelfiji kako bi napisali Ustav novih Sjedinik američkih država. Prema tom ustavu, pisanom pod utjecajem filozofa Johna Locke i Charla Louisa de Seconda monteskija vlast je podijeljena na tri dijela. Zakonodavnu čelu s Kongresom, sudsku načelu s Vrhovnim sudom i izvršnu na čelu s predsjednikom tako su Sjedinjene američke države dobile instituciju predsjednika. Nešto što da tada svijet nije vidio. Govori profesor dr. Žarko Puhovski, socijeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Mlada amerikanska demokracija koja je prije demokracije nego što je amerikanska, dakle koja je još uvijek najprije lokalna self-government, samo uprava u okviru britanskih kolonija, dolazi u sukop sa britanskom vlašću opet po dvijema osnovama. Jedna je tu se radi o porezima i bostonska čajenka je klasičan primjer toga. Druga je upravo politička, oni traže više autonomije samuprave, oni veoma dugo ne traže ocepljenje od kraljevstva, nego pokušavaju naprosto sebi već kad su tamo osigurati više ovlasti da sami uređuju svoj život, s klasičnim argumentom da netko iz Londona naprosto ne može znati kako je nama ovdje, imate jednu formulaciju čak i kod Adamsa, a mi živimo s medvjedima i indijancima, što oni o tome u Londonu znaju, htioći reći da je to drugčiji način života, gdje prostor ima drugo značenje i tako dalje, da se sve one klasične stvari ne nabraja. Kada naprosto nespretne ili rekao bih zbrzane reakcije britanske vojne uprave počinju navoditi, naprosto natjerati, uspjeće natjerati kolonije na radikaliziranje pozicije, oni od svog negativnog stava, metodički negativnog stava naspram vlasti kojim se traži više ovlasti za sebe, počinju se okretati pozitivnom projektu nove zajednice. Za novu zajednicu se istovremeno pojavljuju dva međusobno kontradiktorna zahtjeva. Jedan je da bude čvrsta prema vani, dakle da bude solidna, jer još uvijek je, ima neprijatelja Najveću silu tog vremena Veliku Britaniju, a nije jasno nigdje sve granice, to je uvijek proces širenja teritorija, a drugo da zadovolji liberalne zahtjeve, dakle one iste zahtjeve za samoupravom koji su traženi iz Londona, bit će traženi od novog centra, koji će se kasnije kao što poznato zvati Washington. Kada se 13 kolonije pobunilo protiv Velike Britanije, ustanjice su bili u nepovoljnom položaju. Britanija je gospodarila more, desetci tisuća trupa i plaćenika dopremljeni su u Sjevernu Ameriku kako bi se skršila pobuna. Protiv sebe imali su kolonialnu miliciju sastavljenu glavnom od farmera. Prvih par godina rata ustanička vojska postigla je nekoliko pobjeda, ali njezin najveći uspjeh bio to da je izbjegla uništenje. Onda su vođe američke revolucije poslale u Pariz Benjamina Franklina, kako bi uvjerio Francusku da pomogne ustanicima. Benjamin Franklin je u Parizu imao devet slugu, veliki proračun i podrum s 1041 bocom vina. John Adams, jedan od takozvanih očeva utemeljitelja Amerike, sumnjao je da se Franklin na račun ustanika lijepo provodi i da troši vrijeme na dobru hranu, piće i žene. Franklin je to radio, ali usput postigao sjajan diplomatski uspjeh. Paul Johnson piše. Jacques Necker, veliki bankar koji je 1776. godine postavljen za upravitelja francuskih financija, bio je protiv uplitanja u američke poslove. Predviđao je da će to na kraju uroditi financijskom katastrofom. Bio je upravo. Louis XVI. protivio se stavljanju na stranu američkih pobunjenika, govoreći, moje je zanimanje da budem rojalist. Ali svi su oni nadglasani od ljudi poput glavnog ministra i ministra vanjskih poslova, kao i vođa javnog mnijenja poput Debo Maršeja, autora popularnih komedija poput sevilskog brijača, koji je organizirao javna skupljanja sredstava za kupovinu oružja Americi. Tako, od prodječja 1778. godine Amerika više nije bila sama. Nant je postao opskrbna baza Amerike u Europi. U njemu je ministarstvo za mornaricu sagradilo posebnu talionicu gdje su se izljevali topovi za Ameriku. U srpnju 1778. samo je jedan bogati trgovac opremio i poslao deset brodova punih streljiva za Boston. Francuska odluka uvjerila je i španjolce i nizozemce da se pridruže u Savezu protiv Britanije. Francuska se uključila u rat. Njezina mornarica blokirala je Sjevernu Ameriku, njezini su se vojnici pridružili američkim ustavničkim trupama. Britanija koja je rat počela uživajući u nadmoći na moru i kopnu, sada se našla u pomorskoj blokadi i s okruženim trupama na kopnu. Na kraju kod Yorktowna se predalo 8.000 britanskih vojnika. Bili su okruženi od 17.000 američkih ustavnika i francuskih vojnika. Ta je predaja označila kraj britanske vlasti u 13 kolonje kolonije su stvorile Sjedinjene američke države. U toj novoj demokraciji na čelu države nije bio monarh već predsjednik. I u tom pogledu će predsjednik u izvornoj verziji dobiti na razini federacije enormne ovlasti pod pretpostavkom da je federacija koja je zapravo konfederacija na početku, dakle, savez država, a ne savezna država, da će konfederacija kasnije reformirana federacija vertikalnom diobom vlasti prvenstveno ograničiti ovlasti i moć predsjednika, dok se horizontalne u tom trenutku ne smatraju toliko značajnima. Osim onog jednog klasično formuliranog ustavnog sidra, nakon što je ustav formuliran i neovisno kasnijim amandmanima, stav je bio potpuno jasan, doktrina je bila potpuno precizna, vrhovni sud ima jedini ovlast interpretacije ustava, i to po o, trima razinama. Prvo, na razini samoga teksta Ustava, odnosno Amandmana. Drugo, na razini e, moguće interpretacije teksta. I treće, što je veoma interesantno, na razini shvaćanja onoga što je mogla biti intencija founding fathers, dakle očeva utemeljitelja koji su pisali Ustav od Jeffersona, federalista i dalje. I time se osigurava po pretpostavci da izvršna vlast ne može napustiti, kako bi se reklo, tlo ustava, odnosno temeljne ustavne pretpostavke. Britanskim kolonijama od Sjeverna Americi titulu predsjednika nosili su najviši funkcionari u kolonijama, nekima poput Delawarea i Pensilvanije, oni su bili i poglavari lokalnih vlada. Tijekom rata za nezavisnost titulu predsjednika nosio je funkcionar koji je bio na čelu kontinentalnog kongresa, iza slaničkog tijela kojeg su činili predstavnici pobunjenih kolonija. Titulu predsjednika nosio je i predsjednik Kongresa utemenjenog nakon donošenja članaka Konfederacije, Prvog američkog ustava. Kako su članci Konfederacije stvorili državu koja je bila slaba, novim je ustavom stvorena jača savezna vlada. O tom ustavu na čelu izvršne vlasti je predsjednik koji može dogovarati sporazume sa stranim državama, potpisivati zakone koje je donio kongres ili stavljati veto na njih, imenovati većinu članova izvršnih tijela i sve suce u saveznim sudovima. I predsjednik je vrhovni zapovjednik Oružanih snaga. Američki predsjednik je jedini funkcionar koji se bira na saveznoj razini, ali njegov izbor nije jednostavan. Njega zapravo biraju elektori. Stvar je s jedne strane veoma jednostavna, s druge strane je komplicirana. A to nije čudno samo za evropljane, nego i u SAD se pokazalo, no, za vrijeme onih napetih i blago rečeno sumnjivih izbora 2000-te na kojima je zabran George W. Bush prvi puta, se pokazalo naime da nešto više od 56%, dakle dobra nadpolječna većina građana SAD, nisu znali da oni zapravo ne biraju predsjednika, oni su bili uvjereni da biraju predsjednika. Dogodilo se četiri puta, zadnji put upravo slučaje sa George W. Bushom 2000, da bude za predsjednika je zabran kandidat koji nije dobio najviše glasova u puku u narodu među glasačima, a 15 puta, oključujući i Busha, i Clintona i Nixona, i Kennedije, da bude zabran predsjednik koji nije dobio nadpolovičnu većinu. Jer se radi o tomu da se biraju elektori, dakle izbornici, koji ima toliko koliko je ukupan broj članova Senata i Kongresa. I nadpolovična većina njih izabire predsjednika. Pravila su opet veoma komplicirana, ona glase ovako, u prvi ponedjeljak nakon druge srijede u prosincu oni moraju u glavnim gradovima federalnih jedinica dati svoje glasove. Opet je stvar malo iz britanske tradicije izvedena, tako da više počiva na pretpostavljenom fair playu, dakle fairnessi, dakle pravičnosti i pristojnosti, negoli na pravilima, čvrsto određenima. Nije rečeno da izbornici moraju glasovati za kandidata stranke koja ih je postavila. Izbornice su opet po strankam u odnosu na raspored mjesta u senatu i kongresu postavljeni, ali se, kako je rečeno, to njih očekuje. Američki predsjednik ima velike ovlasti, ali nisu svi predsjednici koristili te ovlasti. Prvi američki predsjednik, George Washington, imao je 14 ljudi koji su radili za njega. Njegovo tajništvo je bilo maleno i predsjednik se morao privatno zadužiti kako bi plaćao ljude koji su radili za njega. Od luksuznih stvari, Washington je imao samo svoju kočiju. Paul Johnson piše. Njegova bijela kočija bila je ravnjena. Ali su je braća Clark iz Filadelfije temeljito obnovila za 950 dolara. Njegov kočijaš bio je visoki čovjek po imenu John Fagan, koji je sjedio na kutiji presvučenoj leopardovim krznom. Predsjednik je putovao s pobočnikom Bojnikom Jacksonom sa Sobarom i dvama slugama, te s još jednim kočijašem koji je jahao iza kočije, vozeći laka kola s vrtljagom, za koje je bilo zavezano pet osedlanih konja. Čak i tako skromna pratnja smetala je Washingtonovim suvremenicima. Thomas Jefferson, pisac Deklaracije nezavisnosti i treći predsjednik Sjedinjenih država smatrao je da je to razmetanje. Valja napomenuti da se George Washington jedanput skoro utopio kada je sa svojom predsjedničkom kočijom pokušavao prijeći jednu rijeku u blizini Baltimora. S vremenom, predsjednici će sve više koristiti ovlasti kojim je davao Ustav. Izbor predsjednika bit će sve važniji i važniji. Imate eksplicitnu formulaciju, jedino ako između izbora u prvom utorku studenoga i tog sastanka u prvi ponedjeljak nakon druge srijede u prosincu umre kandidat, onda su oni potpuno slobodni u svom izboru. Ako se on, koji njih ne može doći do većine, onda određuje kongres e, svojom većinom tko će od kandidata biti izabran za predsjednika, to se dogodilo samo jedan puta kad je bilo 25-25 među elektorima i tada je stvar bila rješena u parlamentu, kako bi se reklo. U svim drugim slučajevima su stvari išle drugčije. Ono što je dakle važno, ponoviti, je da imamo dvostupanski izbori. Bira građanin one koji biraju u njegovo ime. Ili da budem precizni, građanin bira stranačke nominirane izbornike koji onda po pretpostavljenoj logici stranačke stege biraju stranačke kandidate. I to se do sada uvijek događalo bez ikakvih značajnih iznimki. Dakle, vi ste odmah nakon izbora znali koliko je tko dobio izbornika i to onda imate prebrojavanje po saveznim državama, neke imaju više, neke imaju manje, kao što se izznaje Kalifornija je danas najjača i najveća i ona donosi zapravo veoma često bitne pomako konačnom rezultatu U jesen 1896 oko 3.4 milijuna američkih građana došlo je u gradić Kentonu u državi Ohio. Tamo ih je na trijemu svoje kuće dočekao William McKinley, republikanski kandidat za predsjednik. Tih 3 4 milijuna posjetitelja došlo je iz svih krajeva Sjedinjenih država kako bi čuli predsjedničkog kandidata kako govor. Svećinom građana McKinley se rukovao i kratko popričao. Pred mnoštvom bi održao pokoj i govor. U mnoštvu su stajali novinari Solovkom i bilježnicom i bilježili govore predsjedničkog kandidata, te slali svoje izvještaje novinama. Tijekom posjeta nije bilo nikakvog incidenta. Posjetitelji su do duše odnosili komade ograde ili gusenove trave iz dvorišta McKinlieve kuće, kako bi ih sačuvali za uspomenu. Tijekom izborne kampanje McKinlie jedva da je napustio tijem svoje kuće. I svota novaca koju on morao potrošiti da bi bio izabran za predsjednika, bila je malena. On je bio 25. predsjednik. Da bi bili izabrani za 35. predsjednika, kandidati su morali potrošiti ogromnu svotu novaca,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 And the John Fitzgerald Kennedy. Kennedy i Richard Milhaus Nixon bili su prvi kandidati koji su u televizijskim debatama nastojali privući birača. Pored toga, u 1960. godinama raste broj birača i to ne samo zbog porasta stanovništva. Za razlik od modela nisu svi punoljetni državljani automatski e, u poziciji da glasaju, nego se moraju registrirati. To je bio jedna vrst, opet, klasične liberalne kočnice, kako je to jedan od starijih susta, on se nije puno mijenjao i on ima dosta tih britanskih crta. I on je zapravo protežirao obrazovane ljude koji su se mogli upisati i registrirati. U 60. godinama je bio veliki građanski pokret sa Atlantske obale prije svega, studenta i profesora koji su išli dolje na jug da pomažu da se u državama kao što su Missuri, Mississippi itede Alabama crno kako se tada govorilo pučanstvo, danas bi to rekli Afroamerikanci upisuju u glasačke popise da bi općine pravo glasovati. Mogli njih općini su znali da imaju to pravo, da što treba učiniti da bi pravo realizirali i tada se onda događaju pomaci da odjednom crnci koji su bili u većinsko stanovništvo postaju i politički većni skoro do tada to nisu bili budući uglavnom nisu glasovali dakle mora se registrirati netko da bi glasao. drugo ljudi se u predizborima koji su opet specifični nalaze u poziciji da se zašnjavaju kao registrirani birači odnosno pripadnici stranaka oni nemaju formulaciju strančkog strančka nego strančkih glasača koji glasuju za jednu ili drugu stranku i tu onda oni u svojim predizborima određuju kandidate za predsjednika u ime jedne ili druge stranke. Omjer je godinama takav da demokratska stranka ima više članova, oni imaju oko 62 milijuna registriranih glasača, dok republikanci imaju oko 55 milijuna, razlika nije mala. Međutim, pitanje uvijek u tomu koliki postotak svog potencijala oni uspjevaju mobilizirati. predsjedničkim izborima primarni izbori postali su obvezni početkom 20. stoljeća. Godine 1903. guverner wisconsin Robert La Follette želeći iz izbora kandidata za predsjednika izbaciti utjecaj stranačkih šefova, uspio progurati zakon o obaveznim primarnim izborima na kojima će se izabrati kandidat za predsjednik. Primarni izbori procvoli su početkom 20. stoljeća, prije svega zahvaljujući djelatnosti progresivnog pokreta. Ali tijekom 1920. važnost primarnih izbora počele padati. Te 1920. tri su se kandidata Republikanske stranke žestoko borila za kandidaturu za predsjednika. Borba je dovala do mrtve trke koji su razriješili stranački šefovi na stari način. U zadimljenim stražnim prostorijama sami su odabrali četvrto kandidata. Tek nakon drugog svjetskog rata primarni će izbori ponovo dobiti na važnost. Godine 1952. predsjednika Harja Trumana na primarnim izborima u New Hampshireu, a u toj saveznoj državi obično počinje sezona primarnih izbora, pobjedio je Estes Kifovar. Taj poraz tako pogodio Trumana i naniomu mu takvu političku štetu da je odlučio kako se neće tražiti reizbor. Godine 1960. John Fitzgerald Kennedy morao je kroz primarne izbore u dominantno-protestantskim državama, poput zapadne Virgimije, dokazati da katolik može skupiti dovoljno protestantskih glasova na predsjedničkim izborima. Godine 1968. predsjednik Lyndon Johnson suočio se s mogućnošću da u New Hampshireu izgubi primarne izbore od Eugina mccarthy -a. Suočen s sramotom tog poraza i pritisnut situacijom u Vjetnamu, Johnson je odlučio da neće tražiti mandat svoje stranke za nove izbore. I shall I izbori su pozornica na koje kandidati mogu doći do izlazaja. Godine 1980. među republikanskim kandidatima za predsjednika vodio je George Bush stari a onda je na primarnim izborima u New Hampshire pozornicu preuzeo Ronald Reagan tijekom debate moderator mu je pokušao oduzeti riječ Reagan je uzvratio gestom kojemu je donijela itekakvu popularnost moderatora rasprave podsjetio je tko plaća tu raspravu Excuse me Governor Reagan Would the the sound man please turn Mr. Reagan's mic off for moment Klasičan primarni predizborni skup izgleda tako da se ljudi skupe u nekoj školskoj dvorani kad kada čak i u nekoj većoj kući nekog bogatijeg građanina koji je registriran kao glasačite stranke i raspravlja. Prije toga, na početku one godine u kojoj će se izbori držati ili kad kada je čak na kraju godine ranije, dakle ove godine je to počelo baš negdje tako u prosincu prošle godine siječnja ove godine, stranačka vodstva daju do znanja odnosno obznanju da je doslo vrijeme za kandidiranje i prikuplj kandidaturu. Svatko tko je registrirani glasač neke stranke, može se načelno registrirati kao kandidat te stranke na predsjedničkim izborima. I onda počinje razpravljati o tome, da mu neko kaže ima šansu, nema šansu. Danas se veoma često kao prvo pitanje postavlja koliko novaca možeš skupiti. A u ovom stelučču spu kažem, samo tri puta nije pobjedio kandidat koji je dao više novaca za promidžbu tako da po toj logici recimo bi obama imao veliku šansu. Međutim, na početku se postavljaju pitanje, prvo je li to ozbiljno mišljeno, drugo kakva je podrška, ispituje se neformalno kakva je podrška, treće, kakve su financijske koncideracije, odnosno mogućnosti nekog kandidata ili drugih o njemu. I četvrto što se u novije vrijeme zbog razine preljavosti u kampanji često puta radi. Interno se obavljaju provjere backgrounda, dakle životne pozadine, biografije kandidata i njegovih članova obitelji da se vidi ima li netko nekakvih problema sada ili ranije sa zakonom, zatvorom, drogom, seksualnim deliktima dalje koje bi druga strana mogla iskoristiti. U načelu se u zadnjih 5-7 izbora, dakle zadnjih 30. godina, na samom početku pojavljuje plus minus deseta kandidata, koji se relativno brzo svode na 3-4 i obično nakon 3 mjeseca na 2. Primarni izbori znaju biti i okrutnih, posebno nakon što se povećalo njihovo medijsko praćenje. Godine 1972. Edmund Maski vodio među demokratskim političarima u utrci za predsjedničkog kandidata. A onda je nekako do novinara došla informacija da Maskijeva žena ima problema s alkoholom. Maski je potresen što je taj podatak, dospio novine, održao govor na otvoreno za vrijeme snježne oluje. primarni izboje u Njuhemčiru obično počinju sječnju. Za vrijeme govora, novinar u Washington post učinilo se da maski plače. Pitanje je jesu li to bile suze ili otopljeni snijeg, ali šteta je bila učinjena. Maski je odusta od kandidature. Kandidat za predsjednika Sjedinjeg američkih država nije smio plakati. S obzirom na enormno rastuću ulogu medija, ono što utječe na izbore su zapravo četiri elementa. Prvo, takozvano sučeljavanje koje je počelo sa Kennedy i Nixonom gdje je zapravo Kennedy dobio onu malu odlučnu prevogu po svemu sudeći Drugo, takozvana prljova kampanja, dakle, otkrivanje e, ružnih stvari iz života kandidata ili njihove familije, ali smo sad se Obamim brat pojavio, recimo, kao e, dio propagande, kao neki siromah koji je napušten od familije i slično. Ili se podpredsjedničko kandidatkinje republikanaca gospođi Palin prigovara neke obiteljske stvari e, s obzirom na trudnoću kćeri i tako dalje koje su zapravo irrelevantne, ali utječu na, na javno mjenje. Treće, imate e, onu poziciju patriotizma, odnosno čak bi se moglo reći mačo poziciju. Klasičan primjer je sučeljavanje Buša seniora sa Djukakisom, koji je bio demokratski kandidat. Oni su imali jednu dogovorenu televizijsku raspravo, gdje bilo kao uvek sve predstavno određeno, gdje ko stoji, ko prvi govori, ko drugi koliko vremena ima i tako dalje. I bilo je eksplicitno dogovoreno da se oni neće rukovati, nego će svaki sa svoje strane ući do puta pred kojim govori i na tu stranu izaći. Mimo tog dogovora na završetku debate je Bush, da pokaže valjda dobru volju, došao do Djukakisa, čestito mu i obgrgljio ga oko ramena. I tom prilikom je pokazao da je 6 inča ili 15 cm viši. I sve analize pokazuju da je time dobio izbore. Amerikanci nisu mogli podnijeti ideju da im neko ko ga zovu Shorty, dakle kratki, nizak čovjek, bude predsjednik. Buš ga je obgrlio oko ramena, pokazao svoju visinsku nadmež, dakle da je on više valjda muško. To je uh, u jednoj staroj demokratskoj uh, zajednici zapravo konačno odredilo ishod izbora. inače je bio prednost, ali ne u takvoj kakvoj je kasnije dobio. godine 1896. na izborima za predsjednika pobjedio William McKinney. Tijekom izborne kampanje McKinney jedva da je napustio svoj trijem i pobjedio na izborima. Ali već na sljedećima McKinney, zapravo njegov voditelj izborne kampanje, industrialac Mike Hanna, drugačije su se morali boriti protiv demokratskog protokandidata Williama Jennings'a Bryan. Hana je od industrijalaca i bankara za izbornu kampanju dobio za ono vrijeme golemih 5 milijuna i 300 tisuća dolara. Uz pomoć takve blagajne Hana je tiskao više od 100 milijuna pamfleta i knjižica koje su slavile mckinley -a. Podpredsjednik Theodore Roosevelt izjavio je da je Hana prodavao mckinley kao da je u pitanju čudotvorni lijek. S druge pak strane, Hana je vodio negativnu kampanju protiv Brian. Optuživao ga je da šteti američkim institucijama.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 I konačno imate e, jednostavno pitanje kako će vrijeme biti na dan izbora. Amerikanci su veoma mudro, kao i Englezi, što bi bilo dobro da je neke druge države uzmu obzir, odlučili da izbori ne mogu biti nedeljom jer nisu željeli da im s propovjedalonice Claire utječe neposredno na glasače, dakle da oni nakon mise odu na izbore da idu do glasačkih kut, jer bi to mogo biti preveliki utjecaj. U to vrijeme, za razliku danas, kad slušate predsjednika Buša, njihov koncept odvojenosti države crkve je bio u liberalnom smislu radikalno postuliran i proveden. Međutim, su izbori u je to je ovdje važnije, veoma često je loše vrijeme, kad je loše vrijeme, jedan broj ljudi je manje vjerojatno će izaći na izbore, kad je ekonomska kriza za se više boje napustiti radna mjesta, pa će opet manje ljudi izaći na izbora, sad je opet kriza krenula. Dakle, imate elemenata ovakvih i onakvih. Općenito se smatra da manji izlazak odgovara republikancima, već demokrati. demokratima. Ove godine to ne mora biti nužno tako, zato što u ovom trenutku, kako se čini, Obama ima dosta veliku prednost, od 7 do 10%, ovisno različitim anketama, a to je velika prednost, iako je dalje još nedovoljna. I u tom pogledu bi trebalo vidjeti hoće li se ili neće ta predskazivanja obistiniti, ali vrijeme i atmosfera privredne druga također može jako značajno utjecati na izlazak na izbore pa onda i na ishod. Utorak četvrtog studenog 2008. godine američki građani izabrat će jednog od dva kandidata za predsjednika Sjedinjenih američkih država. I tko god da bude izabran, ući će u onu kategoriju prvih. Ako bude odabran Barack Hussein Obama, on će biti prvi afroamerikanac u bijeloj kući. Ako bude izabran John Sidney McCain treći, on će biti najstariji izabrani predsjednik. I jedan i drugi nisu rođeni u tzv. kontinentalnim Sjedinjenim američkim državama. Obama je rođen na Havaima, a McCain u zoni Panamskog kanala. Njih dvojica su i kandidati s možda najživopisnijim biografijama zadnjih nekoliko desetljeća. Simboličke razlike, razlike polaze od biografije, od velike razlike u godinama, od velike razlike u iskustvu, od velike razlike u vezanosti uz ratno, odnosno proturatno djelovanje, premda je McCain u nizu stvari unuta republikanske stranke bio razmjerno umjeren. On nije bio zadnjih deseta godina recimo među radikalnijima u republikanskoj stranci, ali ima radikalnu biografiju. Obama nije uopće bio poznat ni po kakvim stavovima, on se pojavio kao privlačan mladi muškarac, malo tamnije boje kože što mu daje prihvatljivost na raznim stranama, iako ona toliko nije važna zato što zadnjih nekoliko izbora za republikance glasio u prosjeku trinaest do petnaest posto afroamerikanaca odnosno crnih glasača tako da su oni inače bili na strani republikanaca drugo je pitanje e, demokrata drugo je pitanje kako stvar stoji sa ženama jer za republikance obično glasalo 43 tri do četrdeset žena dakle većina žena je također bila na strani demokrata pitanje su li sad sa Sarom Pern nešto dobili po svemu sve reći nisu dobili dovoljno. Oni su još uvijek imali valda pred očima i e, na neki način sjenku Hillary Clinton za koji se do prije šest mjeseci smatralo da je više-manje gotova kao kandidatkinja i da ona ide na izbore, da će ona dobiti. Ona je vjerojatno tada prije šest sedam mjeseci napravila fundamentalnu pogrešku što ni odmah predložila obami da bude potpredsjednički kandidat što bi on tada kao razmjerno slabi kandidat bio vjerojatno prihvatio oni bi bili vjerojatno jako dobar tim i oni bi imao kao mlađi čovjek vremena da, vremena da kasnije postane predsjednik 28. listopada 1967. godine New York Times je na svojim stranicama objavio ovaj članak potpisao ga je glasoviti novinar Raymond Apple Saigon, Južni Vjetnam 27. listopada Jedva da je prošlo tri mjeseca od kako je prerano osjedljeli mornarički pilot sjedio u jednoj vili u Saigonu, ispijao skoć s prijateljima i prisjećao se pakla koji je jedva preživio. On je bio John Sidney McCain treći. Dan prije, iz pilotske kabine svog jurišnog zrakoplova tipa Skyhawk, gledao je kako plamenovi odjednom počinju gutati palugu nosača zrakoplova Forestal, na kojemu je bila stacionirana njegova eskadrila. Teško je ovo reći, Prisjećao se nakon skoro tri mjeseca, ali sada kada sam vidio što bombe i napalm mogu učiniti ljudima na mojemu brodu, nisam tako siguran da želim bacati te stvari na sjeverni vijetnog. Jučer, dva mjeseca nakon svoga 30. rođendana, zapovjednik McCain je poletio s palubenosača zrakoplova Oris Meta je bila glavna elektrana u Hanoju, udaljena samo nekoliko blokova zgrada od stare francuske vile u kojoj živi Hoši Zapovjednik McCain nije izvršio zadatak. Admiral John McCain je obavješten da je njegov sin nestao u akciji. John McCain III. bio je sin admirala Johna McCaina II., tada zapovjednika američkih pomorskih snaga u Europi i kasnijeg zapovjednika pacifičkog ratišta. Prilikom obaranja McCaina III. on je ranjen u nogu. Na zemlji su ga sjeverno-vjetnamski vojnici izboli bajonetama i bez liječničke pomoći odvali u zloglasni zatvor u Hanoju. Kada su saznali da je sin admirala, dali su mu liječničku pomoć, a kasnije su mu ponudili da bude pušten iz zarobljeništva. McCain je ponudu odbio. Njegovi čuvari uzvratili su batinama, lomljenjem kostiju, ispitivanjem i pranjem mozga. Vješali su ga za ruke na kuke na stropu, tomu je uništilo tetive na rukama i McCain ne može podignuti ruke iznad ramena. Izloženost stropskom suncu dovela je kasnije i do raka kože. Nakon pet i pol godina zarobljeništva, McCain je pušten kući. Kada se vratio, jedno je vrijeme bio u vojsci, a onda se počeo baviti politikom. I drugi glavni kandidat, Barack Hussein Obama, ima zanimljivu biografiju. Na primjer, on je prvi afroamerikanac koji je postao udrednik prestižnog pravnog časopisa Harvard Law Review. Jedan i drugi nisu bili miljenici svoje stranke. Vodstvu demokrata bila je draža Hillary Clinton, a vodstvu republikanaca bilo koji drugi kandidat bio je bolji od Već dugo vremena kandidati za predsjednika Sjedinjenih američkih država nisu imali tako zanimljive biografije, govori profesor dr. Žarko Puhovski, socijekat za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Po mojem sudu imamo najveću biografsku razliku među kandidatima u puno zadnjih izborov što ukazuje na postupak dijeljeni, nastavak diobe u društvu. Imamo ekstremne kandidate, ali ne toliko po stavovima, koliko po biografijama, po simbolima. Obama jedan izrazito sposoban frazer, ali gospođa Palin je, kako god se o njoj moglo misli, rekla jednu jako dobru stvar o njemu. Objavio je dvije biografije, nikada ni jedan predlog zakona. Onda su to malo ispravljali, pa se rekli da on sudjelovao u jednom predlogu zakona, ali pa se nije tu naročito istakao. Dakle, on se nije bavio politikom. On dolazi kao kandidat koji kaže ja nisam iskusan, to je za mene dobro. Dakle, on hoće takozvane protestne ili prosvjedomne glasove. Jer reklamirati se ne iskustvom pri izboru za najmoćniju poziciju na svijetu nije naročito razumno, osim u situaciju kojoj se smatra da je sve otišlo krivo u Washingtonu. Dakle, gdje postoji naprosto a priorino za a posteriorino iskustvo ali a priorino u smislu spominjanja odbijanje nečega što bi imalo vezu s bušom jer je iskustvo s bušom bilo traumatično čak možda više u intelektualnom nivou odnosno nedostatku istoga negore u samim činim moje osobno možda pomalo cinično uvjerenje je da se pozicija SD neće bitno promijeniti koji kandidat bio zabran ali će simbolički biti lakše. Ili, kako rekao jedan moj eh, prijatelj, amerikanski profesor, bit će nam lakše kao amerikancima u inozemstvu ako bude Obama izabri. Tamo, tamo. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkovi emisiju vrzanog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Azbeni urednik Maro Market čitao Ivan Kojurić emisiju snimio Luka Pavleća u redi i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja. Black is